A kínálat törvényének jelentkezése a magyar gazdasági életben. 1. Három darab keveset használt száz forintosomat beszerzési áron sürgősen eladnám, jelige igényesnek. 2. Keresek megvételre három darab jó állapotban lévő 100 forintos bankjegyet Kossuth Lajos arcképével ellátva készpénzzel fizetek, jeligére.